Bine v-am regăsit la o nouă emisiune în care discutăm despre frumusețea intimității în familia creștină și discutăm despre aspectele care privesc viața sau relația intimă dintre soți. Dragii mei, astăzi discutăm despre un aspect iarăși foarte interesant pentru noi în încercarea de a răspunde la una din întrebările care vin pe adresa noastră de la mai multe persoane și vorbim despre romantism referitor la bărbați. Cât de romantici sunt bărbații sau cât de romantici sunt chemați să fie și de ce ar trebui bărbații să fie romantici sau nu. Așa că pornim în seara aceasta la o discuție destul de delicată. Și sperăm că prin ceea ce ne va descoperi Dumnezeu vom îmbunătăți relația din care facem fiecare din noi parte și în același timp vom îmbunătăți calitatea și frecvența relațiilor intime. E bine, se știe că romantismul a jucat în istorie un rol deosebit de important și se știe că bărbații romantici întotdeauna au fost apreciați. A fost apreciați pentru felul lor în care se poartă cu femeile, pentru atenția pe care le-o acordă femeilor, pentru modul galant în care aleg să se relaționeze cu femeile, pentru nu știu cântece, pentru flori, pentru ce, tot, toată zona asta care ține de romantism și... Înainte, romanticii prindeau foarte bine la femei. Dacă ne uităm în istorie, nu încurajăm fenomenul acesta, dar vom descoperi al bărbați care erau adevărați cuceritori, cuceritori de femei. Și bărbații ăștia aveau caracteristică asta comună, era vorba de bărbați romantici, bărbați care știau să se joace, dacă vreți, cu sufletul femeilor. Și dacă veți citi puțin din istoria oamenilor care sunt considerați sau au fost considerați bărbați răvniți de femei, veți descoperi că ei știau și acordau atenție extraordinară modul în care relaționează cu femeile, modul în care cuceresc femeile și erau preocupați de aspectul acesta. Ei bine, în antiteză, nu știu dacă e corect termenul, dar oarecum la polul opus se aflau în vremea respectivă soții acelor femei. Pentru că vorbim de cuceritori, vă dați seama, vorbim de oameni care aveau de face cu o viață imorală, dar este interesant de învățat în cazul acesta ceva din, din toată treaba asta. În același timp, în antiteză, spuneam, se aflau soții acelor doamne. Soții care erau preocupați cu treburile, cu afacerile. De regulă vorbim de oameni poziționați bine pe scara socială, Vorbim de oameni care erau implicați în viața militară a țării, în viața politică a țării și ciudat este că oamenii ăștia fiind preocupați, fiind, nu știu, duri prin felul lor de a fi, fiind uh, severi, dacă putem să spunem așa, aspri, aveau de pierdut teren în fața unora care își puneau în gând să le cucerească soțiile, și reușeau. Pentru că știau să se poarte cu ele, pentru că le făceau să se simtă importante, pentru că le cântau un cântec, pentru că le aduceau o floare, pentru că le priveau într-un anumit fel, pentru că le dansau și așa mai departe. Pur și simplu, acei soți pierdeau pe baza acestei nu știu, născociri, care se numește romantism, care nu știu de unde a apărut, când a apărut și de unde putem să o identificăm ca și concept. Însă un lucru este sigur, bărbații care au știut să fie romantici au avut de câștigat în relațiile cu partenerele lor. Vorbim de lume în general. În același timp vedem o mișcare socială amplă și spuneam că puneam în antiteză acești oameni gen Rasputin, Casanova și așa mai departe și bărbații celor femei, îi puneam în antiteză pentru că ei erau oameni de regulă luptători, conducători, lideri și așa mai departe. Între timp lucrurile s-au schimbat nițel, oamenii nu se mai luptă atât de mult și în același timp nu mai sunt preocupați de munca câmpului, de tot felul de chestii de genul ăsta, au devenit, hai să zicem, să folosim un termen, mai feminizați. În sensul că înainte bărbatul pleca la vânătoare, se ducea în cruciade, se ducea la războaie, se ducea pe teren, era plecat, era implicat. Acum, uitați-vă la marea majoritate dintre noi, trăim foarte mult acasă, destul de mulți fac o muncă de birou, o muncă de, destul de nu știu, diferită față de ceea ce era înainte și nu mai avem duritatea aia în noi, pe care o aveau ei. În timpul acesta putem să ne uităm spre femei și să identificăm uh, lucrul acesta care lor le place. Uh, să li se acorde atenție, să li se vorbească frumos, uh, să li se cânte, să li se aducă flori, uh, să primească cinste într-un cuvânt. De fapt, Scriptura nu ocolește problema asta și spune în, în, în Noul Testament despre faptul că trebuie să dăm cinste femei ca unui vas mai slab. La ce s-o fi referind cinstea asta, să-i dăm bună ziua, să o lăsăm să treacă prima, probabil da, și la aceste aspecte. Dar dând cinste femei ca unui vas mai slab, cred că se poate referi foarte bine la dând atenție femeii ca unui vas mai slab. Pur și simplu femeia tângește după atenția bărbatului ei, își dorește atenția bărbatului ei, își dorește să fie fascinantă pentru bărbatul ei. Și bărbații care reușesc să arate femeilor că uh, ele sunt uh, în atenția lor, care reușesc să arate soției lor că sunt importante pentru ei, uh, bărbații respectivi reușesc să stârnească tot ceea ce este mai frumos din soția lor. Acum revenim la o problemă care ține de emisiunea de se din seara aceasta, de fapt, uh, cea referitoare la plângerile pe care le-au mulți bărbați că soția lor... Uh, nu le oferă destulă sau nu, nu ajung destul de des în postura de a avea relații intime. Recent discutam cu cineva și se plângeau unele doamne că, doamne, soțului meu îi trebuie atât de des, pur și simplu s obosit, m-am săturat. Cred că foarte, foarte mult cântărește la aspectul acesta modul în care noi bărbații alegem să ne purtăm față de doamnele noastre. Uh, nu aș vrea să par acum că uh, țin partea cuiva, însă vreau să vă spun un lucru pe care l-am experimentat personal. În momentul în care soția mea a fost importantă pentru mine, cea mai importantă, a fost în centru atenției mele, a fost obiectul atenției mele, dacă pot să spun obiectul între mele, uh, vreau să vă spun că atitudinea ei față de relațiile intime s-a schimbat. Pur și simplu. Uh, își dorea acele relații intime. Foarte mulți, de foarte multe ori bărbații fac greșeala de a cere relații intime fără a avea pic de romantism. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că pentru o relație intimă trebuie să te i o baladă. Nu înseamnă că pentru o relație intimă trebuie să te duci cu buchetul de trandafiri. Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că de prea multe ori suntem bădărani și grosolani. În sensul că Considerăm, după o zi, istovitoare, că se merită să o terminăm fain. Și îi facem propuneri soției. Fiecare are limbajul lui. Unul îi trage cu ochiul, altul, după ce se bagă în pat, îi pune mâna pe undeva. Altul îi spune direct, facem și noi ceva în seara asta. Fiecare are modul lui de a comunica aspectele astea și vreau să vă spun că în situațiile astea, fără o vorbire prealabilă, fără o atenție prea, prealabilă acordată soției, fără a pregăti terenul, soția se va simți folosită. În cazurile acestea, dacă aceste situații continuă și soțul nu acordă atenție soției decât în scopul sexului și al mâncării și al curățeniei, la un moment dat aceste lucruri vor deveni povară. Pur și simplu se va curca cu soțul din dorința de a-și respecta statutul de a nu se lipsi unul pe altul de atură de soț și știu multe soții care au venit la consiliere și au spus ok, soțul meu nu i-a lipsit niciodată, dar asta nu înseamnă că mie mi-a plăcut, soțul meu nu i-a lipsit niciodată, dar asta nu înseamnă că a fost extraordinar pentru mine. Acceptă să facă lucrul acesta, unele sunt destul de femei care nu acceptă și pur și simplu să ajunge în tensiuni. Acceptă, dar nu cu tragere de inimă. Ei bine, ar trebui să schimbăm tactica. Ca bărbați inteligenți ce suntem, deștepți, ar trebui să ne uităm, mă, ce nu merge? De ce nu merge? De ce nu ajung cu soția mea să am intimitate cât îmi, cât îmi doresc? Ce anume, nu cumva nu-i place? Nu cumva ceva-i bai? Desigur că poți să obliți soția la relații intime, ea este obligată într-un fel de scriptură, și mulți interpretează scriptura în multe feluri și se duce soțul și îi spune, draga mea, îmi pare rău, asta e, te am cu mine, trebuie să te culci cu mine ca să nu ne inspitească satana. O, e o modalitate, fain mod de a face sex. Soția se uită la tablou de pe perete și soțul, interesant mod de a face sex. Sau stă bărbatul și se gândește și își pune întrebări. De ce nu-i place? De ce mă evită? Care ar fi motivele? Și atunci caută câteva motive, discută cu soția sa să înțeleagă câteva motive și face niște acțiuni. Dacă acționând așa, ca până acum, nu obțin rezultatul dorit, ce ar trebui să schimb în acțiunea mea ca să obțin rezultatul dorit? Una din metode este, v-am spus asta, să forțezi lucrurile și să le lași să întâmple așa, dacă îți convine ca soția să se uită în altă parte când face sex. A doua din variante este să o lași moartă. Nu mă vrea, nu mă vrea, asta e mă resemnez, mă retrag, nu mai vorbesc și, nu, no, dacă nu vrea, nu vrea. Sau este varianta corectă în care, văzând niște efecte, caut motivele, cauzele și caut să schimb ceva la acele cauze ca să pot să schimb efectele. Dacă suntem lași, atunci vom alege una din cele două modalități. Fie obligăm, pentru că oarecum ne stă în putere, fie uh, renunțăm, pentru că și asta ne stă în putere. Renunțăm, ne lamentăm, criticăm, devenim, devenim acri, devenim mitocani, devenim, nu știu, cum vreți, disprețuim partea asta feminină a societății, le considerăm nevrednice și așa mai departe. O situație pe care o întâlnim, din păcate, destul de des, mult prea des, dar care nu duce într-o direcție bună. Și atunci varianta de mijloc este cea în care ne cercetăm. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, spune Scriptura, referindu-se la uh, obiceiul sau la uh, actul cinei Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Ei bine, aici așa într să spun fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să acționeze, așa să facă. Pentru că dacă ne uităm la importanța pe care o are atenția pentru soția noastră și dacă ne uităm puțin că și scriptura ne recomandă să le acordăm o atenție deosebită, să ne purtăm cu ele ca și cu un vas mai slab, atunci ne dăm seama că schimbând ceva în modul nostru de a ne comporta sau de a vedea lucrurile, s-ar putea să obținem rezultate extraordinare. Și aici vin cu un exemplu pe care pot să-l dau din ședințele de consiliere în care soțul și soția au ajuns într-un impas la capitolul acesta, au ajuns deja cu relațiile intime una la trei luni sau la patru luni, ceea ce este undeva aproape de deces, după părerea mea. Și au venit în consiliere soțul, supărat că soția lui nu i se mai oferă, îi interzice într-un fel să aibă acces la ea. Și după, nu mi-am exact, probabil șase sau șapte ședințe de consiliere, cuplul respectiv și-a rețetat problema. De ce? Pentru că am analizat împreună mecanismele care se întâmplau. Pur și simplu soția sa și-a dorit toată viața ca soțul să-i acorde atenție, să nu mai fie atât de dur, să nu mai fie atât de, uh, nu știu, direct, să vină să-și vadă doar interesele lui, ci să-i acorde atenție și ei. Și, și prin niște schimbări mici, minore, aș putea să spun, uh, relația lor s-a îmbunătățit considerabil. Pur și simplu au analizat mecanismele, uh, au căzut de acord că așa se întâmplă și prin aspectul acesta a hotărât să schimbe câte ceva. Și vreau să vă spun că niște schimbări mici pot produce efecte mari comparabile cu, cu efortul schimbării depus. Numai că se mai întâmplă un lucru interesant. Nu, toți bărbații, nu la toți bărbații le arde de romantism. Trăim într-o societate, asta românească cel puțin, în care bărbatul a fost întotdeauna omul dur, omul aspru, omul care dă ordine, omul în care în fața căruia tremură nevasta, omul care poate să țipe, să bată cu pumnul masă, să facă ordine, să facă tăcere și așa mai departe. Foarte puțini se gândeau vreodată să le acorde atenție soțiilor lor, să le cumpere o floare soțiilor lor. Așa a fost cultura românească și înainte de căsătorie băieții erau zmei și flori și tot felul de chestii. După căsătorie intra viața într-o anumită uzură, soțul devenea dur problemele din familie, copiii veneau unul după altul, probleme în familie și nu mai era, nu mai ardea nimănui de romantisme. Ei bine, lucrurile s-au schimbat puțin în ultima perioadă, dar mentalitatea, din păcate, rămâne. Cu părere de rău spun, în biserici neoprotestante văd adeseori o astfel de mentalitate. Oamenii care consideră că sexul este doar pentru procreere, că sexul trebuie făcut doar într-o singură poziție, că orice altă atingere în scop sexual de soție este considerată necurată și că, de fapt, femeile sunt un fel de ispită pe care trebuie să o suporți pe lângă tine. Poate nu vă vine să credeți, vă spun din practica pe care o am în consiliere și din cazurile pe care le întâlnesc aproape e bine, În situația asta, ca și copiii Lui Dumnezeu trebuie să ne analizăm viața și să vedem ce gândim despre soțiile noastre, ce gândim despre femei în general. Nu este corect să aștepți ca soția ta să-ți ofere intimitate, dar tu să nu faci nimic pentru asta. Pentru că ești tu bărbatul și dacă ești tu bărbatul, atunci trebuie să ți se dea, trebuie să ți se ofere. Trebuie să ne gândim la soțiile noastre ca la un vas mai slab. Adică dacă ne stăm în putință să aducem o floare acasă, de ce să nu facem? Dacă ne stăm în putință să spunem o vorbă de apreciere, de ce să nu o facem? Dacă ne stăm în putință să cumpărăm un cadou, de ce să nu o facem? Dacă ne stăm în putință să uh, uh, o lăudăm, să o apreciem, de ce să nu facem lucrul acesta? Până la urmă nu este un serviciu pe care îl facem lor, un moft pe care îl împlinim lor. Este acel, uh, uh, acea împlinire a îndemnului, căutați pacea. Căutați pacea. Este modul în care noi, bărbații, putem contribui la pacea și armonia din casa noastră. Una este să vin de la servici și să mă uit la soție și să văd dacă mi-a pus masa și după ce mi-a pus masa mă trântesc la televizor și după ce mă scot de la televizor trebuie să mă aștept în dormitor. Alta este când... În timpul zilei mai dau un telefon acasă, o mai întreb ce face, când vine acasă o ajut să pregătească masa, poate vin și cu o floare, după ce o ajut să pregătească masa poate spăl eu vasele, sărim peste etapa cu televizorul și hai, draga mea, să mai povestim. Situația este cu totul diferită. Noi, din păcate, bărbații, credem de multe ori că femeile sunt proprietatea noastră, că sunt un bun al nostru, că trebuie să execute ceea ce le spunem noi. Ebine, bine, situația nu stă așa și Scriptura ne interzice să facem lucrul acesta, ne interzice să folosim femeia, cum și femeilor de altfel le interzice să folosească pe bărbat, ne interzice să uh, procedăm cum uh, uh, considerând femeia un obiect care poate fi posesie, care poate să, pe care îl poți dobândi. Într-adevăr, în Vechiul Testament vedem o, o, o situație diferită. În Vechiul Testament femeia era o posesie. Pur și simplu te duceai, uitați-vă situații în care uh, au fost situații sensibile în, în anumite locuri și uh, tatăl scoate fetele, necinstiți-le pe ele, nu pe musafiri. Uh, situații în care femeile pur și simplu erau vândute, erau, nu aveau un cuvânt de spus. Uitați-vă la uh, căsătoria dintre David și uh, fica lui Saul. Dom'le, dacă câștigi bătălia, dacă așa e, te o dau de nevastă nu a întrebat-o pe, pe uh, fiică s auz vrei, nu știu ce, nici măcar nu știa care va fi ăla care îl va bate pe goliat. Habar n-avea nimeni cine e care îl va bate pe goliat. Dar trebuia să-i dea că așa o promis împăratul. Pur și simplu, înainte era o altă situație. Ei bine, în Noul Testament, nu mai găsim din partea Domnului Iisus aceeași, același comportament față de femeie. În Noul Testament vedem că Domnul Isus Hristos abordează pe picior de egalitate și femeia și bărbatul. Și ă, asta nu înseamnă că le dă aceleași, aceleași treburi, aceleași sarcini, ci fiecare în locul în care a fost așezat este egal. Adică nu mai vorbim despre, domnule, dacă bărbatul este capul nevestei, înseamnă că bărbatul este superior. Nu este superior. Bărbatul este la același nivel cu soția sa, dar Dumnezeu a așezat ierarhia asta, care de fapt, noi o numim ierarhie, dar nu ne neapărat o ierarhie, că este o poziționare prin care curge autoritatea lui Dumnezeu. Ei, în momentul în care noi gândim corect despre soțiile noastre și le vedem ca pe uh, tovarăși, partenerii noștri de viață, cu drepturi egale, uh, cinstindu-le, uh, preocupându-ne de bunăstarea lor, nu ne neapărat doar cea materială. Că foarte mulți bărbați cred că dacă aduc bani acasă, ei au făcut grosul și în uh, drept recompensă, în cinstea acestei mărețe activități de a produce bani, soția trebuie să uh, facă toate celelalte și dacă se poate să meargă și în să fie disponibilă la, la pretențiile sale. E bine, nu este așa. Nu este deloc așa, pentru că Scriptura ne îndeamnă să dăm cinste femei ca un vas mai slab. Și aici penalizează multe minți și sper ca să putem să realizăm lucrul acesta înainte de a se deteriora relația de căsătorie. Ce rol are romantismul? Un rol extraordinar de mare. Gândiți-vă simplu. Ce se întâmplă cu romantism, ce se întâmplă fără. Puține sunt femeile care nu uh, apreciază romantismul, există, știu sigur că există, sunt puține. Însă, cele mai multe din femei uh, își vor deschide sufletul, se vor bucura, vor fi dispuse și la relații intime pentru că bărbatul este romantic. Uitați-vă de altfel ca să înțelegem, nu ca să încurajăm așa ceva, la femeile care își înșeală soții. Și veți descoperi că cele mai multe din ele nu îi plac pe indivizii care le cucerești și cu care se culcă ci se duc după aceștia că sunt amuzanți, interesanți, le oferă interes, le oferă atenție, le oferă o floare, le oferă un cadou. Tot ce ține de romantism. De ce? Pentru că bărbasul n-a fost în stare sau n-a considerat că trebuie el să facă lucrul acesta. Acum, nu vreau să scutesc în, cazul, în discuția aceasta pe femei niciun fel. Este un păcat, indiferent de care sunt cauzele și cum se poartă soțul sau cum se poartă, eu știu, altcineva. Este un păcat. Însă, noi, bărbații, ar trebui să învățăm de aici. Să vedem ce se întâmplă, de ce au domnule succes alți bărbați la femei, de ce sunt atât de interesanți pentru femei alți bărbați, de ce ar putea fi ispitită soția mea de un alt bărbat. Ce face ăla de a -ar fi ispitită. Și acum, da, înțeleg situațiile în care bărbatul muncește de-i pentru pâinea aceea de toate zilele și nu-i arde de romantisme și nu. Dar haideți să fim serioși și să punem problema corect. Foarte mulți dintre noi muncim mult, dar nu muncim neapărat pentru pâine cei de toate zilele. Muncim pentru tot felul de chestii, pentru a aduce confort în casă, muncim pentru a avea o mașină mai bună, un telefon mai bun, un abonament la, tele la telefonie, un, o plasmă, termopane la casă, o grămadă de lucruri pentru care muncim. Și considerăm prin asta, domnule, este puizantă viața mea, ce atenție se mai dau soției mele. Ei bine, vreau să vă spun că este foarte probabil să muncim, să obținem bani, ca să obținem anumite bunuri și materi materiale, și uh, bunuri, nu știu, dacă vreți prestigiu. Dar unde investim acolo? Acolo vom crește. Dacă investim în frumusețea casei noastră, ne vor aprecia oamenii din jurul nostru, bă, ce casă fainare. Dar în același timp, casa din casă, în relația cu soția, va avea de suferit. Și dacă va avea de suferit, nu înseamnă by default, eu știu, din oficiu, că dacă noi am investit în casă, și relația cu soția ar trebui să crească odată cu casa. Nu este așa. Deci nu este așa. Dacă nu investim în relația cu soție, nu va crește, va crește doar casa și atât. Dacă investim pentru copilul care se duce la școală sau la facultate, este bine, din oficiu. Dar nu trebuie să avem pretenția ca soția nu sau soțul să înțeleagă că uh, vezi, uite, mă străduiesc pentru copil, deci uh, pe tine nu te mai bagă în seamă că nu, acum dată, efortul meu se duce în direcția asta. Nu înseamnă că lucrurile vor merge bine. Nu au cum să meargă. Dacă nu investești, nu merge bine. Ei, hey, dacă suntem bărbați inteligenți, bărbați isteți, învățăm de la... și din păcate. De fapt, Scriptura spune că multe lucruri sunt scrise, multe întâmplări sunt scrise în Scriptură ca pentru învățătura noastră. Și în Scriptură găsim și multe întâmplări negative. De exemplu, întâmplarea când David a curvit cu nevasta lui Urie, tot felul de crime, tot felul de curvi. De ce domnule le-a scris Dumnezeu în Biblie? De ce? Pentru ca eu să învăț. Eu și tu să învățăm. Și putem să învățăm din toate chestiile negative care ne înconjoară pe noi să nu ajungem așa. Da, știu că la un moment dat se strecoară uzura, normalitatea, știu, obișnuința cu partenerul de viață. Dar asta este spre distrugere și nu spre construcție. Soția noastră va trebui să fie centrul atenției noastre câtă vreme suntem căsătoriți și pentru soții spun același lucru. Și dacă rămâne centrul atenției noastre ne vom strădui să ne purtăm într-un mod deosebit, ne vom strădui să acordăm o atenție deosebită, ne vom strădui să avem o poziție corectă vis-a-vis -vis de soția noastră și vis-a-vis -vis de Scriptură în același timp. Vom investi în relația cu soția noastră. Doar așa poate să supraviețuiască o căsnicie. Să te rogi lui Dumnezeu să-ți păzească căsnicia atât timp cât tu nu te implici în căsnicia ta este o fățărnicie. Este o mojicie, așa într îndrăzni să spun. Doamne, păzește, doamne, fă-tu ceva cu nevasta asta a mea, că nu o mai scot la capăt cu ea, nu știu ce damblale îi mai trec prin cap. Am auzit asemenea afirmații la soții credincioși. Dar nu este vorba despre o poziție corectă. Cumva, ei soția și eu pui lui Dumnezeu în brață, doamne, tu mi-ai dat-o, fă ceva cu ea, că-i bai. Nu asta este poziția. Poziția în care trebuie să fim trebuie să fie cea de luptători. Să ne uităm, doamne, ce se poate face? Unde am ajuns? De ce am ajuns aici? Hai să facem ceva, hai să luăm o anumită măsură, o anumită atitudine. Și, așa ca și încheiere, o să vă sugerez un aspect. Dacă relația voastră nu merge tocmai rost, dacă intimitatea din căsnicia voastră nu este la frecvența pe care o așteptați dumneavoastră, atunci vă sugerez să faceți un mic experiment, dar experimentul ăsta să vă luați timp minim o lună de zile să-l faceți și să vă propuneți ca în fiecare zi să-i acordați soției din voastră atenție într-un anumit fel fie printr-un bilețel pe care îl scrieți. Da, știu că te gândești, n-am scris niciodată, e o prostie. Nu e o prostie. Scrie un bilețel și pune-l pe undeva, pe dulapul la bucătărie, când deschide să ia sarea, sau pe cutia de sare, pune-i un postit. Ești frumoasă, ești specială, îți mulțumesc pentru mâncare. Sau îți mulțumesc pentru mâncarea care îmi s-o face astăzi. Îi o vei surprinde. Cumpără un cadou, o floare, dă un telefon, trimite un SMS, o grămadă de activități mărunte. Deci care sunt te coste? Pur și simplu investești ceva foarte puțin. investești o lună de zile. Și după aceea trage concluzia și vezi a meritat sau meritat. De asta spun, să faci o investiție mică, nu să te duci să-i cumperi mașină, că poate n-ai și nu știu dacă asta trebuie. Dar investiții mici, SMS-uri oricum mai câteva mii, ai putea să-i trimiți două, trei pe zi. Minute iarăși ai câteva mii sau poate nelimitat. Ai putea să îi un câteva scurte telefoane. Iarăși, niște postituri, nu sunt așa de scumpe. Te duci cu doi lei, ții un pachet din ala, dacă îți scrii un pachet de postituri într-o lună de zile, le-ai consumat pe toate, oho, ce investiție îi. O floare, iarăși, nu trebuie să cumperi mai știu eu, ce buchete sofisticate. E o floare, e o floare, e două, flori, trei, faci un buchetel, nu știu, e o floare și agăț o mini felicitare de ea. O scoți într-o seară la, nu știu, la plimbare prin oraș, neapărat la restaurant, că poate n-ai bani. Îi cumpări într-o zi pufuleți, dacă nu ai de mai mult. E ok, și o puncă de pufuleți, dar ai cumpărat-o ei, i ai adus-o ei. E, e pentru ea îi cumpere un capucino care îi place îi, nu știu, îi cumpere o revistă care îi place, un ziar care îi place îi trimit un e-mail pentru că ai citit un articol interesant care știi că pe ea o pasionează sunt extraordinar de multe variante Ei, faceți chestiile astea care nu vor costa bani foarte mulți ci puțin efort din partea voastră și analizați ce se întâmplă după dragii mei Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, dar în primul rând pe mine, că eu mi-am dat seama de lucrurile astea în viața mea, cu relații maritale de calitate și, nu mă feresc să spun, îmi doresc ca Dumnezeu să mă binecuvinteze și pe mine și pe dumneavoastră, cu relații intime de calitate și de mare plăcere. De fapt, relațiile intime ar trebui să placă la fel de mult și soțiilor ca și soților, dacă soții ar fi atenți. N-ar mai fi o povară pentru ele. Ar fi ele cele care ar cere intimitate. Și credeți-mă, lucrul acesta este posibil. Este posibil numai cu schimbarea mentalității uh, și a bărbatului și a femeii. În seara aceasta am vorbit mai mult de bărbați, pentru că am vorbit de romantism. Și la romantism să știe că bărbații au cea mai mare nevoie de instruire. Mă cer scuze, știu că sunt între dumneavoastră și bărbați romantici. Am întâlnit bărbați care s-au gândit dintr-o dată să fie romantici au cumpărat un set de lumânărele din alea de șase parfumate și le-a pus omul pe noptieră două, două pe masă și două pe o comodă din dormitor și a cumpărat și doi trandafiri, le-a rupt petalele și le-a împrăștiat pe pat. Când a venit soția sa, pur și simplu a căzut din picioare. A crezut că a murit cineva în casă. E bine, nu încercați cu experimente extreme din prima. Încercați cu postituri, încercați cu mesaje, cu bilețele, încercați cu SMS-uri, cu telefoane. Luați-o ușurel că dacă soția dumneavoastră nu este învățată așa, s-ar putea să reacționeze, eu știu, invers decât vă așteptați. Da am și glumit puțin. Dragii mei, vă încurajez. Vă încurajez să investiți în relație. Vreți relații intime de calitate? Vreți soția voastră să fie uh, dornică? Să aibă relații intime cu dumneavoastră, da, se poate lucrul acesta, acordați atenție. Și vom vorbi data viitoare și despre faptul că trebuie să vă acordați atenție și dumneavoastră. Burticii dumneavoastră, slăninilor dumneavoastră, îngrijirii dumneavoastră și bărbații pot să facă multe lucruri pentru a dobândi o relație intimă de mai bună calitate și cu o frecvență mai mare. În același timp vom vorbi în emisiunea viitoare și despre ce poate să facă soția. Dumnezeu să vă cuvinteze și să facă din casnicile voastre, locul perfect în care să tânjiți pur și simplu să zburați spre casă. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.